פרק ל"ה ויען אליהו ויאמר, הזאת חשבת למשפט, אמרת מאל, כי מה יסכון לך, מה אועיל מחטאתי? אני אשיבך מלין, ואת רעיך שחקים גבעו ממך. אם חטאת, מה תפעל בו? ורבו פשעיך, מה אם צדקת, מה תיתן לו, או מה מידך ייקח? לאיש כמוך רשעך, ולבן אדם צדקתך. מרוב עשוקים יזעיקו, ישבעו מזרוע רבים. ולא אמר איה אלוה עושי, נותן זמירות בלילה, מלפינו מבהמות ארץ, ומעוף השמים יחכמנו. שם יצעקו ולא יענה. מפני גאון רעים. עכשיו לא ישמעאל, ושדי לא ישורנה. אף כי תאמר לא תשורנו, דין לפניו ותכוללו. ועתה כי אין פקד אפו, ולא ידע בפש מאוד. ואיוב הבל יפצה פיהו, בבלי דעת מילים יחביר.